Kísérletezzünk. Végül is reggel van. Még. Erre a zenére azért volna szükségem, hogy elmondjam, hogy mit gondolk az elkövetkezendő másfél óráról, kettőről. Okay.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 Több is, is eltöljük az idő. Tessék mondani már a műsor. Rengeteg papírt hoztam magammal kivételesen, az elmúlt napokban ilyen nem nagyon fordult elő velem, és egyebek között, egyebek között ezeket egy pár bár belátom, hogy nem most kéne, de rövid volt az éjszaka. Takarítás, meg egyebek, de főleg takarítás. Yeah, yeah, yeah.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 egyik szavamat a másikban ne Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ebben a fél évben lesz nagyon messziről jött ember, amire az elmúlt időben egyáltalán nem került. Sor október második felében elkezdődött és decemberig tartott. Sajnálom, ne kárhoztassák emiatt a Filipovot. Egyszer mindennek vége van, hogy ennek végleg vége van-e, vagy csak átmehetleg arra nem tudok válaszolni. Ma 7 óra 40-től Csabával beszélek, Zugló, 8 óra után Baranyi-Krisztinával beszélgetek Ferencváros, és valamilyen fél 9 előtt kapcsolom Déli Tibort Újpest. Aztán legkésőbb 9-kor, de inkább 8 óra 50 környékén el kell, hogy menjek, mert találkozom van fél 10-kor valakivel, akivel nem akartam vitatkozni, a tekintetben, hogy én szívesebben találkoznék vele 10-kor, mint a általában szoktuk.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 Valamint bármilyen más témában, amiben egyébként megtisztelnek azzal, hogy felhívnak. 061 0999 valamint egy egy Ma a 2019. szeptember 11-es szerda van, és kettő perc múlva lesz negyed nyolc. Uh,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 így aztán minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás aki e-mailben akar megtalálni annak dr.dörö.fialajanoskukac.gmail.com 061-489-0999 és 0636 még 50 máshoz perc csak úgy aztán jön a célirányos zene amely a másik témát jelöli az aluljárok mellett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 a pofonokon én adom, és te állod majd. Ha beindul a nagy-nagy pofonofon, S kinő egy új pup a kobakodon, Ne bánt csak a és hajt. Ha a fül, és fáj az arc a szájnál, Valószínű, hogy valamit elhibáztál.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 a majd! Ha beindul a nagy-nagy pofofon Stinő egy új pú, A fog Ne bántsak csak a fédés és haj. Nincs mit, nincs, megy a bal Egy nagy mancs betakar Mint egy pincs pofa belapul a, bel a és akkor szán és is már már balután, ám, ám, a, a nagy, balután, a nagy balután Megy, megy, sőt, sűszál, szál a szélben a jobb Hidd el, hogy a, a jobb, jobb, mint a jobb, mint a bal, ami sose jobb, a bal jobb hogy hogyha jobb, jobb ha csapatod, de, leg de leg jobb mindig az, az, ha nem te kapod Ha nem vették volna észre, akkor Revicki Gábor énekel, hát énekel. Minden esetre nem beszél. Ha beindul a nagy-nagy pofonofon, Csinő egy új pú, a ne bántsak Vigád, kár, egy izmos medve, vigád, vigád, hat egy, négy, nyolc, és nulla hat,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 The minor fall and the major lift. The baffled king composing Hallelujah. Your faith was strong But you need to You saw her bathing on the roof Her beauty the moonlight over oh, You Jöhet. Jöhet, kívánok! Hát, remélem, hogy Bácskai kóposso, ez valóban kóposzosok, és a polgármesterségébe került. ebbe kerül. Szóval eliszt, a Bácskai, és mi nem a Revitskiéba? hát mert, hát mert, ha, mert ha miért, miért a hibás, hogy kapott a Bácskai, mire a Bácskai, hibás? Elnézést, bács... hát nem De hát mi a Bácskai, eliszt elkövetett... a tábiába, kérdezhetek. Parancsolom. Nem parancsolni. Történt jogszerűtlenség? Embertelenség történt. Erkölcstelenség történt, ami a bácska jeletében az utóbbi polgármesteri regnálásában nem az első rész gondom nem az utolsó. Történt jogszerű De majd Baranyi fog... Igen, történt, El, elnézést, nem? ön ne találja ki, hogy Baranyi Krisztina miről fog beszélni. Az, hogy önnek antipatikus bácskai János, az minden alkalommal nyilvánvalóvá teszi, és ha kimenten egy gyereket a Dunából, akkor is megtalálná az, hogy nem most ne, elég ne, gyorsan. Igen, ön szerint jó, de nem értünk egyet, de nincs ezzel semmi gond. Igen. Semmi jót nem tesz. De erre az első négy év után nem jött rá? Viszontalásom.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 Ezzel a aluljáró bezárásával, ami ugye tavaly volt téma, hogy, hogy nem tudom, ez, hogy hogy tud ez most embernek Ez a... most megint téma. Hát igen, hogy, hogy, hogy tud kificamodni egy embernek a gondolkodása, akinek kipattan egy ilyen a fejéből, hogy mondjuk 100 millió forintot szembeállít egy olyannal, hogy mondjuk van ott 8 hajléktalan tegyük föl. Hogy akkor ennek a 8 hajléktalanak kapcsolából forgó palotát lehetne ebből építeni, és soha többet nem lennének hajléktalanok. Ekkora ügyesség, hogy tényleg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 én egész egyszerűen azon vagyok megdöbbenve, hogy ez mint megoldási módozat, hogy mégis, hogy hogyan. Hát Ezért mondtam azt, hogy fel kell gyújtani az erdőket is, hogyha ott egyébként igen. vannak hajléktalanok, és hogyha bennének a vadak, akkor itt például majd benégnek azok az üzletek, és azok az emberek, akik egyébként ott mennének át, mert hogy egyébként napközben ott kell átmenni, persze természetesen virtuálisan, de fürdővízzel együtt a gyereket, tehát van benne hajléktalan, meg minden más. Hát képződ el, hogy valahogy az embernek az érzéketlensége süt át ezen, és az a baj, hogy mondjuk egy jelenlegi polgármester szermel ilyet hogy akár ilyet kielent, hogy ezt fogja csinálni, de emlékszem rá, hogy tavaly ezt ő mondta, akkor még egy kisziválhat anyag hogy... volt Most is arról van szó, hogy majd jövőre Nem tudja, akkor valósulna meg 06148909999 És egy. Revicki Gábor Aluljárók És ami működtük van you think it's easy to do in one night stand, Try playing in a rock and roll band. It's a long way to the top if you want rock and roll. Band. 061 és 06 7 7 1 1 1. Én beszélgetnék a hívnának. the jó, Jó reggelt! Jó uh, Aluljáró, az a kérdés, jutott teszem be, hogy ez ilyen hungarikum, hogy lezárjuk, vagy más európai városokban is? Én nem láttam máshol, tudtommal van Aha. arról információ, de őszintén, és ha van. Abba gondoljon be... Kíváncsiság! a rész. Nem tudom, fogalmam, én nem találkoztam ilyennel. De attól Aha. még lehet, hogy van.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 Ugye az a kérdés merül föl, hogy előbb valaki ö, javasolta, hogy abból a pénzből lehetne. Az lényeg, az, az, az, az demagógia, az, az, az arra szarok. Ö, nem az demagógiára gondolok, hanem függetlenül attól, hogyha. Ö, tehát milyen módon lehetne ezt a, a szállásolási kérdést úgy megoldani, hogy. Ö,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 Ez az alkalmatlanság bevallása. Jó reggat. Jó reggat, Péter. Hát járó ügyben azért illetékes vagyok. Olyan szempont... Péter, nem vagy illetékes azért, mert ott van az üzleted, attól még nem vagy illetékes, az Isten áldjon már meg. Mennyiben vagy illetékesem, mint én, aki egyébként járkálok fel alá a városban, és melyek az aluljárokban? vicces már velem. Ne essünk túlzásba. Hogy ami a telefonáltál volna, hogy mennyire sajnált, hogy nem lesz messzűvel ember, hát akkor együtt sírtam volna veled. vel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 Azért mondom neked, hogy nem értek. Úgyhogy nem fognak Készkér. ott vásárolni is el Ne, hát hát éjszakáról van szó, várja. nem Arról van szó, hogy éjjel bezárják meg hajnali háromig esetleg. De fölösleges, mert meg van oldva. Tehát én majd el fog járni a helyekről, hogy minek? Jó, hát akkor járjál Péter. és hogyha elintézed, akkor utána telefonálja. Hogy a gálája menjen ki annak, aki egyébként jelenlegi állapotában tartja és hagyja ezeket az autójárókat. Ez nem biztos, hogy a tarlós bűn.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 nagyon le van maradva whatever it's a woman from the ghetto who made funny faces, just like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 Abból, ahogyan viselkednek, nem biztos, hogy előrelátó. De könyörgöm, egy aluljáró arra való, hogy ott az emberek aluljáró. Át átmenjen, így van. Azt így a nap van, 24 ennyi. órájára találták ki. Azért építették, azért, azért van az ott, és, és. Mi lesz a következő, amit egyébként bezárnak? Miközben korábban nyitva volt. Állj a valatok... meg, de tényleg. A pofonokon én adom, és te állod majd.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 És akkor szán, szán és is már, már bal Egy után, telefon még belefér a, a, nagy, nagy bal Után, után megy, megy, sőt, sűszál, szál A szélben a jobb hm. hogy Mind a jobb, a jobb, mint a bal Ami sose jobb, a bal, hogy bal, a bal úgy, jobb, jobb, jobb ha jobb, ha csaparod jobb, de jobb, de jobb, mindig az, az, ha nem te kapod ketten osztozunk Senki a én adom, és Vagy így vagy úgy, azt ne felek el, vidázni kár, egy izmos medverkár. Vidába szállni kár, vidába szállni kár. Jó reggert lehet. A vonalban Tóth Csaba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 Jó reggelt kívánok, hát dehogy nem jutott eszembe, <coughs> szívesen vállaltam volna. Frakció, visszatér egy mondat, hogy csak a frakciózatő, de annyi igaz, hogy frakciózatő helyette is vagyok, de a parlamenti frakciónkban természetesen. Szívesen szerettem volna én akár polgármester is lenni zuglóban, de hát az összetéretetlenség szabályok miatt egy időben nem lehet országsi képviselő, mert ez a polgármester vagy önkormányzati képviselő valaki, úgyhogy így aztán a, a, az országgyűlés választottam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 Úgyhogy bárki bármit mond, hogy a, ez a, esetleg a kerület működésének a rovására megy, a természetesen nem igaz, az betudható annak a, a kampánynak, ami, ami itt folyik. Különösen, hogyha Zárnai László mondja, hogy akkor egészet biztos, hogy nem igaz. És Zárnai László már a saját szívét szervezetesen vállalja fel, mintha az összöni önkormányzati választás ugye lezajlott a, a nevezés ideje, hogyha így fogalmazunk. Megvannak a jelöltek, polgármestélyek, önkormányzati képviselő jelöltek, és Luglóban is természetesen kialakult az a mezőny, aki az önkormányzati választása most indulja. Mert ki nem vállalja fel? A saját, a saját szervezete, a saját egyesületet civil szervezete, és Bárnai László függetlenként indult el. Ez azt jelenti, azt mutatja, hogy a saját szervezetének is már Bárnai László személye vállalhatatlan, és kénytelen volt függetlenként elindulni a Fidesz felkörésre, hogy esetleg ez zavart okozom a kerületben zuglóban, de... Tehát ő hát nem a egyesületnek a... Nem, nem, nem. Hát a civilizugló nem adta a nevét Várnél László nevezéséhez. Várnél független jelöl, független polgármester jelölként indul most az önkormányzati választáson. Ezzel is látszik, hogy senkinek nem volt fontos egyedül a Zuglói Fidesznek, aki erre rávette, hogy induljon el, hát az, tud ez zavart okozni, de hát az a... Rossz Ilyenkor a jelölő szervezetre szükség. szükség? Nincs jelölő szervezet, ő független. Hát ugye minden ö, magán személy, aki elkíván indul a választáson, bejelentkezik, ő függetlenként indult, mind a nem, nem nem jelölő szervezet jelöltjeként indult, hanem függetlenként. Tehát a saját És függetlenként lehet az indulni az egyébként elnézés, hogyha Netán tájékozatlan lennék képviselőjelöltnek szerintes is, szerintes és polgármester is. S, ó, nem, mert csak azért jut ember, mert ugye Hunval György éppen tegnap magyarázta el, hogy miért egy olyan szervezet a, a támogatója, a, a, amely a támogatója, de ezek szerint Hunval gyönyör is nyugodtan lehetett volna független. Abszolút lehetett volna független, mondom visszatérve egy zúgóra, hogy bármelyik látszik független, független, persze, ugye az független, semmilyen szervezet nem támogatta ő az ő indulását a Fidesen kívül, mert nekik fontos az, hogy legyen más jelölt is a kerületben. Horváth Csabán kívül, akit egyébként az öt párt ö, támogat, az öt párt közös jelöltje. És itt fontos egy, egy nagyon fontos dolgot még megemlíteni, hogy itt a tegnapi nap ö, ö, sikerült egy megállapodást létrehozni a kerületben, hogy a legnagyobb civil szervezet, az Összefogás Zulér Egyesület is ö, kötött egy politikai megállapodást Horváth Csabával, és a, az önkormányzati választáson BÁZ mögé a, a civilek Horváth Csabát támogatják a kerületben. És annak ellenére, hogy az összefogás zuglóerégesek jelölőszervezet volt, és minden körzetben indítani akart jelöltet, ezeket a jelölteket végül nem vették nyilvántartásban, hanem az a megállapodás, hogy minden körzetben az öt párt közös kérdés támogatják a civilek is, illetve horvát Csabát fogják támogatni, mint közös polgármester jelöltet zuglóban. Így aztán a baloldali demokratikus oldalon megvalósult az a legszélesebb körösszefogás, amire mindenki vágyott, hogy egyetlen egy jelölt áll szemben. A Fidesz jelöltjével, illetve hát ugye független, várni látszóval. És ugye, itt még meg kell említeni, hogy talán egyedül indul minden körzetben, és a kétfarkaputya párt, de neki nincsen polgármester. jelöltjén. Így, így ez a helyzet mozoglóban. Azt pontosan meg lehet mondani, vagy érdemes egyáltalán foglalkozni vele, miközben kérdésként persze ott lóg, hogy miért pont Horváth Csaba? Hát ugye a Zuglónak, az egyik nagy problémája az, hogy a főváros mindig kicsit ilyen most a gyerekén kezelte. Azokból a fővárosi beruházásokból, fejlesztésekből, ami, amik megvalósultak, Zuglóba nagyon kevés jutott és nagyon kevés került. Itt lehetne beszélni útfelújításokról, infraszociális beruházások, közvilágítások fejlesztéséről, de beszélhetünk akár a, a, a kerületen még menő rákos patak rendetételéről,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 hát egy fővárosi kapcsolatrendszerrel, aztán ott is van egy a fővárosi közgyűlés, mert a fővárosnak is működése, abban azért el kell... Igen, ezt el lehet mondani a szó jó értelmében, annélkül, hogy magamra haragítanám Horváth Savát, hogy ő egy veterán budapesti politikus függetlat, hogy nem egy idős ember, de hogy a kapcsolatrendszere az milyen, az egyébként e miközben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 Abszolút, hát itt ugye, nem a bajoni helyzete határozza meg a kapcsolatot, szerintem, természetesen Horvátszapának sem, hanem az a 17 éves tapasztalata, amit ő a fővárosi politikában elzöltött, mint várospolitikus, és erre, erre van szüksége az hogy legyen valaki, aki ebben a fővárosi politikában az mint terület érdekeit tudja képviselni, és eligazodik abban az útvesztőben, hogyha tud lobbizni a terület érdekében. Hát, ha végül megyünk zugló, azt látjuk, hogy a kerületnek rengeteg olyan elhanyagolt része van, ami kifejezetten főváros fenntartásában, főváros kezelésében, vagy ne talán főváros tulajdonában van, ezekkel nem kezd semmit. Ezért kell valaki, aki, aki ezt uh, tudja érvényesíteni. És, és nagyon bízunk abban, hogy csaba, erre tényleg képes lesz és a következő év arról szól, hogy azokat a fejlesztéseket, amik esetleg a kerületben megálltak, megtorpantak valami miatt lett, a fővárosi közgyűlést kellett volna érvényesíteni érdekeket. Ez korábban nem volt képes. Az, aki ott ült, most nem néz. Ön azt mondja, hogy ha ön egyébként egy fejvadász cégnek lenne a vezetője, akkor jó szívvel javasolta volna a kerületnek, hogy Horváth Csabát választsa, mint vezérigazgató. Ezért javasoltam volna a kerületnek. Kinek a javasoltja a... ő egyébként? Hát a Horváth Csaba az öt párt közös polgármester jelöltje, tehát az az ötpárti szövetség, amikor létrejött Budapesten, és ebben a kerületekben az öt párt tett arra, hogy melyik párt ki javasol a polgármester jelöltnek. Jó, hát ebben ugye még szövetség. külön, külön érdekeség, de aztán nem akarnék ilyen hosszan itt maradni, bár én teszem, mert ennél vannak fontosabb dolgok is, bár ezek nem lényegtelen kérdések, hogy ugye Horváth Csaba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 De az, hogy Budapesten, ez nem egy vidéki kisváros Budapest, és ez egyik kerülete sem az, hogy éppen ki, hol álomra fejét, hol alszik, annak nincs olyan szintű jelentősége, mint vidéken, hisz az a fontos, hogy hol dolgozik Az ideje nagy részét hol töltik. Ha valaki zuglói polgármester, de nem zuglóban alszik, az nem azt jelenti, hogy nem tud jó polgármester lenni a kerületnek. Nem ez a pontos. Ja, de most levizsgáztatnám uh, Horváth Csabás zuglóból, amit inkább nem tennék meg, akkor ő sejti, hogy hanyast kapna? Nagyon jó szerepelnek, és az elmúlt <gül> heteket a Csabával én együtt töltöm, mint a reggelsel estig zuglóban, járjuk a kedvet, aktívan kampányolunk, és, és még egyszer mondom, hogy a, a, a, a, visszatérve kérdésre, hogy a, mi volt a legfontosabb szempont, egy polgármester kiválasztásán kiképezett az zuglóban. Én azt tudom csak ismételni, hogy az, hogy a fővárosnál legyen megfelelő érdekérvényesítő képességgel kerületnek. Aki azt kérdezi, x aki férfi, hogy jól érti-e, hogy ezek szerint Karácsony Gergely nem volt jó zuglói polgármester, nem érvényesítette a fővárosi közgyűlésben zugló érdekeit hatékonyan. A Karácsony Gergely nem egy fővárosi várospolitikus volt, ugye itt visszakanyarodhatom most az előválasztás kérdésére is. Ö, ott nem arról szólt az előválasztás, hogy fővárosi politikusként szakmailag, szakmai kompetenciákat higyelemek ki a legalkalmasabb, hanem arról nyilván tudtak az ember, emberek véleményt, hogy ki lenne politikusként alkalmasabb Tarvós István legyőzésére, legyőzésére. Karácsony Gergely ö, nem volt rossz polgármester az uglónak, de ő nem egy fővárosi város politikusként töltötte az a, a előző életét. Ő volt országási képviselő, egy, egy pártnak a társelnöke, egy másfél típusú politikus, de most én úgy gondolom, zsuglónak leginkább egy, egy várospolitikusra, egy szakmára jól felkészült politikusra van szüksége. És hát zsuglónak, amire igazából szüksége lenne az, hogy ez az országos médiafókusz lekerüljön róla, hisz az sokat ártott, hogy olyan polgármesteri voltak, aki miatt valamilyen módon mindig-mindig nagyobb országos Hát, négy érdeklődésnek voltunk kitéve. Előtte volt a papcsák, ismerjük a papcsák korszakot, láttuk akkor is, miről volt a kerületi politizálás. Gergő sem tudott teljes mértékben csak a kerületi ügyegyel foglalkozni, és országos politikusként, pártelnökként természetesen neki országos ügyekben kellett megszólalni az ki De azt kérdezi, ugyanez az ember, aki férfi, hogy ha nem egy fővárosi várospolitikus, akkor hogyan lenne jó főpolgármesternek? Hogy mit tud a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 feladat ellátására már más jellegű politikai tehetségre, tudásra van szükség, amikkel a Gergő rendelkezik, ezért ő arra kiválóan alkalmas. Mint az már azért egy országos politikai megfelelőségi szintet tétel. Egy Kerületi polgármesternek nem kell ezekkel rendelkezni, a kerületi polgármesternek egy kerületet kell tudni szakmailag jól vezetni, jó működőképességet. Rajta múlna maga lenne a polgármester. Én kicsit úgy érzékelem, ritkán szoktam ennyire őszinte lenni, de nem, egy kicsit az az érzésem, hogy, hogy ön ott a Risliő. Tehát nem mondom azt, mert azért az nagyon gáz, hogy bárki ott a polgármester, amikor ö, nem Fidesz győzelem van, tehát Rátonyira gondolok, ö, vagy ö, most hirtelen másra nem gondoltuk, hiszen Vejnek volt még pap, papcsak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 az emberek érdekében tudnánk maximálisan dolgozni, tenni, folytatni azt a munkát, amit az elmúlt években tettünk fejleszteni, zuglót építeni, zöldebbé tenni, élhetőbbé tenni, biztonságosabbá tenni. Nekünk ez a font, hogy ez a feladat. Nézzük a technikát. Hány választókerület van? Vagy körzet? 15. Mi az arány? Tehát miben jelenleg? egyeztek meg a pártok? Nem. Jó, a, a, a, a, a, a, a. Jelölt.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 Én azt látom, hogy az Hányat fog elkezd, nyerni a Fidesz? Nullát, egyet sem. Tehát egyet? Hát az, egyet sem. Egyet sem. Nagyon rendelme, hogy egyet sem. Hát ugye a 15 körzet van, nagyon bízom benne, hogy mind a 15 körzetet megnyerjük, és természetesen Orlács is nyerni fog, mint polgármester, hisz ezt a Fidesz is feladta, abból látható, hogy ro ro Roltán indították, aki, akiről hát aki, aki most ebben a típusban is karácsengelge alpolgármestere volt, ő minden polgármester mellett alpolgármester volt, különösen. <sínt> nagy dolog nem fűződik a nevé, ez ismerje a kerületet, természetesen súszél ott politizál, de hát aki, aki minden tikusban tudott, minden színű polgármester mellett alpolgármesterként működni, és igazából arra dondott, nem alkotott, biztos, hogy nem a legjobb jelöltje a Fidesznek. Biztos elengedt. nem szívesen lennék Rozgonyi Zoltán bőrében, mert ugye elvileg, ha valaki szakember, akkor bármilyen égisz alatt lehet szakember, de hát most nem így beszélt ő róla. Hát de én, én nem, nem, nem azt mondtam. Én azt mondtam, hogy ha valaki minden színű polgármester mellett tudott alpolgármester lenni, akkor nem valószínű, hogy a legjobb jelöltje mondjuk egy adott pártnak, adott esetben a Fidesznek. Szerintem itt teljes, most neki, hagyjuk fenn a szót, szó -t, szó -t, és az, azt kérdezem öntől, hogy miután zúló képviselete, itt karácsony Gergely okán többé-kevésbé megszűnt, mert e, péntekenként én továbbra is beszélgetek veled, de alapvetően fővárosi ügyekről az elkövetkezendő X7-ben, ami azért annyira nem sok, de több, mint egy, megnyerhetem-e -e a, a vendégszeretetét, nem mert hogy a vendégszeretet az tőlem jön, tehát lehetnénk-e ezentúl szerdán 740-kor? Hát a, a, a, nekem szól a kérdés, és akkor Önnek. én örömmel beszélgetek a kerületről, Önnek. minden szerdán 740-től. Ez, ez azt jelenti, hogy, mert ma nagyon szoros a fogalom, de tőle független ajánlottam volna, meg hát úgy, úgy tűnt a mai beszélgetés, hogy nem maradtunk téma nélkül. Ugye ma van azt mondja, hogy 11 ez még 18 az 1, 25 az 2, 29 az 3, és ugye 16-dik az a negyedik, az már az eredmény bírtukában. Hát, akkor nem. már be tudunk számolni az egyértelmű győzelem. Egyre. A győzelemről, a sikerről, úgyhogy nagyon szívesen teszem, és nagyon Bízom benne, hogy ez így is lesz, és tényleg. Ez a csapat, és még egyszer, ez egy csapat, nem számít, hogy ön is mondta, ez egy olvasó ég, mindegy, hogy honnan jött. Egy a fontos, egyetér, hogy ezek az emberek most már zugléra akarnak tenni, zugléra akarnak közösen dolgozni. Innen, illetve az aktualitásoktól folytatjuk kerek egy hét múlva, mínusz 20 perc. Köszönöm szépen. Viszont hallottak. Lehet?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 Hú! Vajon ki a mostaniból kilencet. <gül> 40, 43 körül? Mi történt akkor? Ki. Hát 2008-2009-ben megtörténtek a, a romák sérelmére elkövetett rasszista sorozó. Uh -huh. És ez valamilyen kárkó. módon megszólította önt? Ez volt az, amikor egyáltalán elkezdtem politikával vagy közélettel foglalkozni. Mi, mi, Igen, mit mit a szólított a szóval. az meg önben?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 Um, arról, hogy hogyan lehetne Ferencvárosból egy prémium kultúrális negyedet uh, csinálni. A, ha, De az azért, hogy a... összeköti az ott lévő intézményeket? Hát nem egyszerűen összekötni, hanem egy olyan programkínálatot és egy olyan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 nem tudom, hogy a gazdaságbizottságot egyik, hogy mindig Bácskai János vezeti-e, ezt sem nézte meg, most ugye ő, ő... Nem, azért polgármester úr, nem mondom, hogy nem fordul meg üléseken. Na most nem jellemzően folyam. az ő programpontjai voltak jelen. Há, mindig az ő programpontjai vannak Jó, jelen. de az igen, előadója de is a ő volt. A, a polgármester szinte az összes önkormányzati előterjesztésnél.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 és mindkettőjük méltatlan. E tekintetben nem fogok önnel vitatkozni, ez nem az én világom. De azért táncba A vinni, kockázni. Katit... Nem az értem. Világ.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 Nem, mintha osztott felelősséget akarnék. Egyáltalán senki fölött nem akarok pálcát törni. Ha azt mondom, hogy nem az én világom, azzal mindent elmondok. De ez a történet számúra nagyon mértékben szól Revicki Gáborról, független attól, hogy könnyen lehetséges, hogyha én a polgármester, és az én kampányembereim szerint nem tudjuk, hogy ez kinek az ötlete volt, azt mondanák, hogy neked jót fog tenni ezek után a Revicki, akkor azt mondanám, hogy de ne ezen az áron, és ha visszakérdeznének, hogy milyen áron, akkor azt mondanám,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 Ez a zenészektől kezdve nem tudom a színészeken keresztül a sportolókig érnek. Hát az nem nagyon tudok mondani át. olyat, aki teljesen elvesztette, vagy, vagy jelentős érdeksérelmet szenvedett volna, miközben rossz döntést hozott. De Én azt gondolom, hogy nagy felútól, nem nem sokan sokan sokan. Én azt előbb, gondolom, hogy ez a inkább a vágy, vágyként élőben, mint ahogy ez a valóságban megtörtént, de amondó vagyok, hogy itt most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 Így van, így van. Az azt megelőzően semmi? Semmi. tudta, hogy van Fidesz, van Msp, eljárt szavazni, de ha azt mondták volna önnek, hogy ön 2019. szeptember 11-én szerdán fél kor Fiala János Kejfejjacsi műsorában fog beszélgetni, mint Újpest polgármester jelöltje, arra azt mondta volna, hogy elmepeteg.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 Ö, mindenképpen egy gyors folyamat, hiszen egy szempillapnás alatt telt, telt ez a két és félét, hiszen nagyon mozgalmas évet vannak mögöttünk, akár a, a Momentum. Jó, akkor nézzük, az, az, a, nézzük a legelejétől. Mi szólította meg? A, a legelején azt szólított meg, hogy ugye Budapest rendezni szeretett volna egy olimpiát, amit már én is azt mondtam rá, hogy ez már sok. Amikor azt mondja, hogy sok, akkor mihez képest?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 Nekem tanári végzettségem van, én Földrajz környezet tanár vagyok. Emellett megszereztem egy második diplomát, ami megújó energetikus. Törnyezetemmel foglalkoztam. Egy tekintetben Engem, önnek, egyetem, önnek, ön, ön már ebben van az életkorban, ben van megszáradt a tojás helye a fenekén. <tos>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 ebben is táfolnám, hiszen meg van egy olyan felmérésünk, hogy két rétegben vázik uh, hasítunk. Az egyik réteg a, a, a fiatalabb generáció, hiszen őket nagyon, tehát könnyebben tudjuk megszólítani, <coughs> illetve a, a, a, a középkorúaknak is az alsó harmada az, ami, az, ami a Momentum a, el tud jutni és átadja, átadja, át tudja adni a, az információt és fel tudják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 Ezt szerintem az idő el fogja dönteni. Tehát az, hogy, az, hogy a Momentum ugye két EP képviselőt is be tudott juttatni a EP-be, az szerintem egy óriási eredmény. És tényleg mindenkinek köszönhet, aki, aki, aki ezt a bizalmat megelőlegette. És úgy gondolom, hogy a két lány nagyon-nagyon-nagyon inkább fogja... Nem ugyanarról beszéltem, most érdemlen. arról beszélek, hogy egyébként ennek az eredménye ez nem minden vonatkozásban jel. tehát hogy ez az eredmény meg én tudott én. születni az unióban, de a parlamenti választásoknál nem véletlen alakult. Mi helyen. azért dolgozunk, hogy ez, hogy ez mondjuk egy 2022-ben tartandó országgyűlési választásokon, meg tudjon ismétlődni, sőt, sokkal jobb eredményt szeretnénk elérni. Igen, hát ez ez Ez, ez, ez a Ez volt az egyik víziós. mi volt a másik vízióval, mi volt a harmadik.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 Utána, miután már elkezdett égni a ház a feje fölött, egyből jöttek a kommunikációs törmelékek. Az a, az az a, a tény, tény tudja, hogy nekem, nekem, nekem van olyan polgármester ismerősöm, hogy ki az most teljesen lényegtelen, aki azt mondta, hogy a sok szempontból azért szeretné, hogyha a rivális a nyerne, mert akkor a rivális a egy csomó olyan dologgal szembesülne, amivel egyébként nem tudna szembesülni, és itt nagyjából azt érzékeltetem, hogy ő azt feltételezi, hogy a winterman nem tette meg, meg, meg biztos tájékoztatták, de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 Egészségügyi szolgáltatásokra venné vissza. Ez kvázi becsapja az új és ez, és ez nem, Hozzátéve, nem hogy mi önkormányzati hatáskör, és mi, mi fővárosi, és mi országos, igen. mert ugye ezek, ezek igen. ember igen. nincs, aki kiismeri magát benne, illegális biztos nem. Igen, igen, igen. is csak még mindig megvagyok egy kicsit fázzal, úgyhogy. Gyógyuljon meg, a... nincs miért elnézés kérnie. Oké, okay, semmi gond.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 és ez most ö, nem arról szól, hogy az, új, az újpesti környezetet ne ismerni, mert ott élméne ismerni, valószínűleg jobban ismeri, mint én, aki minden héten beszélgetek ez Zsoltad, de attól még nincsen feltétlenül helyi tapasztalatom, hogy az önkormányzati munkát azt milyen mértékben látja át, ö, aminek a vezetése várna örre, hogyha megnyeri a választásokat? Én ö... És csak az alapján kérdezem, abszolút, amit itt az elmúlt abszolút, időben mondott. Abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy felkészítünk egyrészt azért, mert én, én nem van bensót szeretnék ebben az önkormányzatban. Itt egy csapat van mögöttünk. Csapat van mögöttem és mellettem. De ez most jelenleg egy politikai csapat, vagy ez egy szakértői csapat? Ez két különböző íz. dolog.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 Készülünk erre a feladatra, és úgy gondolom, hogy velem, illetve mellettem, mögöttem álló csapattal valós alternatívát kínálunk a jelenlegi városvezetéssel szemben. Nagyon szépen köszönöm a közelműködést. A jövő héten valószínűleg 9 is fogunk tudni beszélgetni, és ahogy megegyeztünk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 Döröpont, fiala Kukat, gmail.com Elindul az utolsó zene, addig még telefonálhatnak, utána is telefonálhatnak, Démán nem veszem föl. 0614890999 és 0636771161 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ez egy rendkívül kínos beszélgetés volt. Nagyon sajnálom, én szerettem volna hallani ezt a fiatal embert. Az önkérdései nagyon korrektek voltak, de én azt hiszem, hogy a felkészültségek komoly bajok vannak. Tételezzük fel, hogy csak lámpalázolt. Jó reggelt! 06148909999 és 0636771161 Jó reggat! Jó reggat! Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint ez a fiatal ember egyedül tudja, hogy ott az M0-as mellett már erdő van? Mert akkor mi akarja hétetni, hogy akkor a... A wintermantel az az műtestiekkel el akarják, azt, azt akarja elhitetni, hogy most fogja beépíteni. Ennyire ilyen nem lehet a wintermont Jó reggelt! Jó reggelt!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 Hálás vagyok a sorsnak egyébként, hogy ezt megtettem. A többi örökre bízom, valamint azokra a polgármesterekre, akikkel kapcsolatban állok. Még van, egy telefon belefér. Döröpont, gmail.com ami ö, reklám következik. Jóga, Panoráma és világsztárok két napon át a Balatonboglári gömkilátónál. Színpadon a Morciva, Royce Murphy, Kozé Gonzalez, Bebel Zsilderto, Jules Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. A MOL Nagyon Balaton bemutatja Balatonbiknik Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál.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 Az étlapon Györgyevics 8-tól fél 9-től Wintermont-tel 9-től Ugyatilla. Ahogy otthon mondták, Löpa. Laci, te jössz?